Alhamdulillah kita masih lagi membicarakan tentang aa, peristiwa hijratul rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam sempena dengan tahun baru hijrah 1435 yang kita sambut baru-baru ini dan contoh yang dirahmati Allah bila kita sebut tentang hijrah rasul ataupun sambutan maal hijrah ini maka akan kedengaranlah perkara-perkara yang kadang-kadang menjadikan kita ni confused. Sebab ada orang kata sambutan Maulidur sambutan Maal Hijrah ni bidaah tu dia. Nabi tak sambut, Nabi tak ada baca doa akhir tahun, doa awal tahun. Nabi Muhammad tak ada buat yang kita pandai-pandai buat ni buat apa ni dida'ah belaka ni jadi ni perkara yang berlaku yang banyak orang cakap saya rasa di Singapura ni tak adalah ni yang saya cakap ni di Malaysia ni tentu asal buat je dida'ah asal dida'ah je buat Masya Allah dida'ah ni kalau kita tokoh tambah benda yang tak ada. Contohnya apa? Semayang Johor tu kita buat tiga rakaat, Yang sedih de'a lah. Semayang Jumaat ditukarnya pada hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Ya eh, hari Ahad kan cuti. Hari Jumaat tak ada cuti. Banyak yang tak boleh semayang. Kita sekarang tak kita tukar hari Ahad malam jumaat tapi namanya masih jumaat cuma hari ni pukul 5 boleh apa ha, salah tak boleh pula ustaz tuhan pun faham kita sibuk hari jumaat ha, ini baru nama bidahah bidahah ini kalau perempuan jadi imam solat haji dolah tak datang haji mat tak ada diladen tak ada yang adanya kat PA tapi ajalah ya azam tapi ah tak apa Tuhan faham untuk Itulah namanya bid'ah. Tak ada pernah zaman Rasulullah rapat lagi. Tak ada pernah sakit. Itu tuan-tuan. Tak ada tak ada pernah. Ya, saya tak nak rapat-rapat takut bergema kan tak pernah berlaku ha nampak lain tu tuntutan suara saya base <tus entah> tetapi yang kita buat di dalam maal hijrah atau sambutan hijrah pertama sekali ialah kita berdoa apa salahnya berdoa ud'uni <tus entah> astajib lakum doalah kamu kepada aku Aku akan makbulkan permintaan kamu. Jadi di mana bida'ahnya? Apa salahnya? Tak ada salah. Apa yang kita buat Sambutan sama, -sama al-hijrah? Kita buat ceramah. Menyampaikan kuliah agama. Menyampaikan ceramah agama. Mana ada bida'ahnya? Jadi jangan kita buat satu-satu benda. Terus kita berikan hukum bida'ah, bida'ah, bida'ah lama lama tak ada apa yang kita buat. Tak ada apa ibadat yang kita buat. Sudahlah kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah dengan berbagai-bagai masalah sosial. Tiba-tiba benda-benda yang baik kita sekat, kita sekat, kita sekat dengan alasan bid'ah, ah, bid'ah, ah, bid'ah. Lama-lama tak ada apa yang kita buat. Ya hanya benda yang maksiat benda yang bertentangan dengan hukum syarak tak pula diperangi tak pula dibantah ini orang berkumpul di masjid dibantah orang berkumpul baca doa bantah orang berkumpul untuk dengar ceramah agama bantah tak apa yang tak dibantah wallahualam tuan-tuan dan rahmati Allah kita lihat dalam peristiwa hijrah hijrah ini Berkait rapat dengan pengorbanan Di Malaysia ada satu lagu tema Hijrah Tiap-tiap kali maal hijrah Itulah lagunya Satu muharam detik permulaan Perkiraan tahun Islam hijrah Perpindahan umat Islam Dari kota Mekah ke kota Madinah Kemudian masuk. Koros dia sebut Hijrah itu pengurbanan Hijrah satu perjuangan Mangat je rupa dia ya, Di Malaysia setiap satu benda Ada lagu-lagu khas untuk dia Lagu hijrah untuk ini Kalau untuk tilawah Al-Quran Musabakak lain pula lagu dia ha, Yang tu hanya keluar setahun sekali je Kitab Al-Quran, kitab memimpin umat Yang berkekalan Al-Quran, ya Al-Quran ha, Itu kitab, lagu untuk Musabakah ha, Lain sikit, lagu untuk Ma'al Hijrah Lain sikit, dia ada satu lagu, satu lagu, satu lagu, satu lagu Kalau untuk bulan Februari, satu lagu Sekuntung Mawar Merah, itu untuk, untuk bulan Februari sebuah puisi untuk gadis pilihan, oh, oh, oh, oh, oh, oh. di bulan February. Ya, itu untuk untuk bulan Februari dia. Untuk bulan Desember, bulan depan lain pula. Ha, lagu je sedih sikit. Laut nyeri di bulan Disember Ba'adazlah suara tangisanku Sebab musim terpujuk Musim banjir Tuan-tuan Hijrah Masih Allah Bila sebut tentang hijrah Dia memerlukan pengorbanan Memang Setiap sesuatu benda Yang berlaku perkara Mesti ada pengorbanan kalau tak ada pengorbanan, tak terjadi benda-benda ni tuan-tuan. Maka kalau kita berkorban, orang kenang atau orang tak kenang, itu bukan masalah kita. Orang ingat atau orang tak ingat pengorbanan kita, itu bukan masalah kita. Sebab setiap pengorbanan itu akan ada balasannya. Bukan dari manusia, daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan daripada Allah lah sebaik-baik pemberi balasan wa kafadalillahi wa kira memadailah kita ini Allah yang melindungi kita Allah yang memberi balasan pada kita sebab itu jangan sedih kalau pengorbanan tuan-tuan hijrah tuan-tuan tidak dinilai itu biasa bro tak payah sedih-sedih macam ar-azmi sampai buat lagu tentang pengorbanannya yang tidak dihargai tiada terkira korban yang ku berikan korban berupa Budi dan jasa asyik memuja Tak ada sedih-sedih, leal ada Tenang-tenang Memang setiap satu benda yang nak berhijrah Mesti ada pengorbanan Macam kita nak berhijrah daripada alam ruh Dulu kita duduk di alam roh nak berhijrah ke alam dunia mesti ada pengorbanan pengorbanan daripada siapa daripada ibu ibu yang sanggup mengandungkan anak yang menanggungkan anak hamalat ummuhu yang mengandungkan anaknya ibunya kalaulah orang perempuan tidak sanggup berkorban mana mungkin terjadinya hijrah manusia ke dalam dunia korban tu kan kalau orang perempuan tak tak boycott abang kita orang tak nak ada anak eh? kalau anak-anak abang yang beranak kita orang tak nak kita dia mana boleh sebab tu ibu-ibu sanggup berkorban. Masya Allah sanggup berkorban sama ada nak berkalin ikut tingkap atau ikut pintu sepulang lah ikut tingkat ustaz ialah dia belah ibadah dia sanggup untuk menghidratkan seorang baby keluar ke dunia pengorbanan seorang ibu kalau tak ada, ada orang sanggup korban macam mana Bintuan? pengorbanan manusia yang pertama Hawa dan Adam Adam dan Hawa sanggup berhijrah daripada dunia syurga pergi ke dunia itu jin yang pertama sekali manusia dah duduk dalam syurga yang penuh dengan kenikmatan yang penuh dengan kebahagiaan Allah kata qala fa bit minha keluarlah keluarlah kamu, keluar kamu. kullnah bitu minha jamia fa in ma minni huda fa man huda yaqala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun Allah kata pada Adam dan Hawa keluar kamu pindah kamu duduk di dunia dan mereka tangguk, tangguk untuk berhijrah pergi ke dunia. Padahal dalam syurga semua dah ada. Kalaulah tidak berlaku hijrah yang pertama di antara Adam dan Hawa turun ke dunia, kita pun tak ada tentangnya. Sebab itu bila sebut tentang hijrah sesuatu benda yang menyeronokkan bertukar kepada yang tidak menyeronokkan pada dunia, tetapi berpindah berhijrah itu ialah menyeronokkan pada benda akhirat. Memang dunia tak jadi seronok bila sebut hijrah. Tetapi akhirat seronok. Dan kita kena ingat bahawa akhirat lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratul khairan wa abqar. Dulu kita tak ada menutup aurat. Senang kan senang. Orang yang tak menutup aurat ni kan senang. Tak payah nak cari anak tudung, tak payah nak cari pelekong, tak payah nak cari tudung, tak payah nak cari berus, berus tak payah nak cari. Ini bila nak pakai tudung, masya Allah di bawah dagunya kena ada satu, tujuh tujuh bawah ni. Bila berjalan bergerak-gerak je ni bawah ni. Eh kadang-kadang di bahu pun kena ikat takut terbang dek angin tak di sini ikat. Ya susah tau tak di sini tu yang disebut pada tuan-tuan orang perempuan kalau pakai butang di sini mesti nak ngemulut. kan, takut kecucuk tuan Itu belum lagi yang belit-belit, balut-balut, masya-Allah. Mai ba tu ayu. Terlebih sedepal. Mana nak simpan ni? Itu yang taruh di atas kepala tu letaknya paku pula pak. Dengan bangganya datang dengan ceramah Susah bintuan Masya Allah Kalau tak pakai kan senang Ambil hair head dry sikat rambut Cikap rambut Duduk depan cermin, Cantik sekali rambutku Memang senang Tetapi sekarang dah berhijrah Dah bertukar Memang semakinnya Kadang-kadang rambutnya basah Masya Allah Pagi-pagi dah basah Kenapa usah basah? Wallahualam. Kan suaminya ada. Kan ada suaminya mesti basah. Kan? Ada orang bila rambutnya basah tegur. Eh, eh, rambut awak basah. Kenapa ya? Eh? Kita dia. Ya Allah. Buat tak faham lah kamu ni. Dahlah rambut basah. kenapa pakai serukut. Kenapa pakai anak tudung. Kenapa pakai selekung. Kenapa? pakai. Masya Allah. Tapi dunia kata sisa. Akhirat kata senang. Kita yang nak menuju ke sekarang ialah bukan nak menuju di dunia tuan-tuan. Kita duduk di atas dunia ni pun Target kita hijrah ke alam baka, hijrah ke alam barzakh. Selepas alam barzakh persiapan kita yang sangat besar ialah alam akhirat. Susah sikit tak apa tuan-tuan. Jadi senang di akhirat. Biar susah sedikit kerana Tuhan Untuk menghindar Kesusahan yang besar Yang tidak sanggup ditanggung badan Ambillah yang tibar Kalau mahu sedar Biar susah sedikit kerana Tuhan untuk menghindar kesusahan yang besar yang tak dapat ditanggung oleh badan biarlah susah sedikit kemana-mana pun tutup aurat janji Allah tak bakar badan kita di hari kiamat tuan-tuan, kita hidup di dunia ini tuan-tuan tak lama saya jumpa dengan tuan-tuan pun tak lama saya jumpa hari ini pukul 12 kan saya keluar nasib baik pukul 12 saya tanya pada akak tadi ceramah saya sampai buku berapa buku 11 ustaz eh ele, lagi sebelum ni tuan-tuan eh, eh eh silap ustaz buku 12 ah nanti baik buku 12 kita jumpa hanya dalam jam 1 jam setengah biarlah pada jam setengah kita berjumpa di dewan ini kita tak ada dosa saya tak ada dosa pada tuan-tuan tuan-tuan pun tak ada dosa pada saya kan Selamat kita di hari kiamat tak ada dakwah, tak ada dakwi kan seronok kita. Ada kamu ngatu tak azim, tak ada. Ada tak azim ngatu kamu, tak ada. Jalan selamat. Tapi kalau saya naik di atas ini pentas, saya duduk di atas kerusi, tuan-tuan tak -tuan cakap dengan orang sebelah. Dalam TV putih kan. Tengok betul-betul, bila eh, betul, -betul gelap, kan? dia. Maknanya kita akan ada kira-bicara di hari kiamat. Haa, ah, susah tuan-tuan. Sebab tu kena cucuk mulut. Ni di hadapan tuan-tuan ni. Depan saya ni. Tuan-tuan ni semua baik-baik belaka. Tuan-tuan semua baik-baik belaka. Tuan-tuan sini nak merompak. Nak merompak di Singapura. Gila ke apa? Selepas nak merompak, tuan-tuan nak pergi mana? jom jom buat apa? Di mana tuan-tuan nak merompak? Polis tuan-tuan di antara yang tercekap di dunia Hari ini rompak, sekarang kena tangkap Lepas ni kena tangkap, tak rompak Sebab tu jarang kita dengar orang merompak Tak patah kena tangkap kan Polis Malaysia pun cekap tuan-tuan Cekap Selalunya dia kejadian jenayah berlaku 10 malam Pukul 10 ke dah kena tangkap kalau tuan tak percaya, tuan-tuan boleh tengok gerak khas. Yusuf Aslan berlakon. Sepuluh setengah kena tangkap lah. Yang tangkapnya Sajen senin. Itu pun lambat sikit. Sebab ada eklan. Kalau tak ada eklan, sepuluh suku dah kena tangkap. Kita di sini, kita takkan merompak. Apa nak rompak, tangan pun berhak Parkinson. Serahkan ruang. Eh, eh lah pakcik nah, sesekah eh, lah pakcik balik lah Allah. ibu-ibu di sini apa nak buat nak tikam nombor ekor bawa duit 10 dolar 2-2-3-3 nak tikam nombor 4 digit apa yang tukang jual tu cepat, cakap makcik insahlah takutlah pada Tuhan Allah kita balik ustaz. dia pun tak nak jual nombor ekor pada kita abang-abang di sini nak merogol lah. rasanya payahlah apa nak rogol ustaz Ya, ada di rumah pun tengok je ustaz tak ada berusik pun jangankan tak jangankan apa benda ustaz nak angkat tangan pun tak boleh macam mana ustaz semua sekarang dah tak ustaz sekejap dia nak rogol apa tetapi dosa yang kita boleh buat ialah dosa lidah orang yang Parkinson lidah tak Parkinson ada lidah ada ada, ada, ada. Tak ada, tak ada lidahnya elok je maki orang celaka betul haram jadah betul nampak lidah cuba tanya makcik yang datang tikam nombor ekor orang tak nak kasih jual nombor ekor dia lidah dia bercakap Kepala otak betul sewel betul Mulut bercakap Orang yang lumpuh Lidah tak lumpuh Lidah boleh bercakap Sebab itu tuan, -tuan yang kita takut sekarang ialah dosa lidah kita Dosa mulut dan dosa lidah ini yang akan menyebabkan kita susah Bila kita berhijrah di hari kiamat nanti tuan-tuan Sebab itu saya katakan pada tuan-tuan Biar pertemuan kita yang senkat ini tidak ada dosa Pertemuan kita yang sengkak di dalam dunia ini dirahmati oleh Allah, diberkati oleh Allah. Sebab bila kita berhijrah nanti, kita senang. Begitulah tuan-tuan. Kita dengan isteri kita. Dia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita kahwin. Tak ada masalah dengan isteri. Isteri tak dakwa kita di hari kiamat. Jangan sampai Allah soal. Wahai maklong, maklong, Kenapa awak tidak solat Macam mana nak solat Suami saya pergi ke masjid Dia tak bawa saya Dia tinggalkan saya Dia seorang saja pergi sy cari syurga Saya di rumah dia tak semayang Habis itu buat apa di rumah Saya tengok cerita Korea Dah pandai cakap, -cakap Korea sekarang Nanti tuan-tuan Kau akan tengok cerita Titanic Leonardo DiCaprio I jam, you jam You jam, I dia. Masya Allah Tengok cerita Titanic Tengok, duduk di situ Ui, Nak terjun dalam laut Masya Allah Langgar dengan ais, Langgar dengan batu karang Akhirnya kapal yang begitu besar Pecah Coba tengok, bila ada kelemasan bila orang-orang yang duduk dalam kapal penumpang-penumpang kapal tadi kelenakan apa dia orang buat? nak mengelakkan dari ke kecemasan dia pegang tung ais, dia pegang sampan dia pegang kapal kecil dia pegang pelampung dia pegang orang dia tarik tangan orang dia tarik rambut orang sampai rambut orang kaki orang pun dia tarik janji aku tidak lemah. Janji aku selamat. Dia tarik, dia tarik, dia tarik, dia tarik. Begitulah bandingannya di hari kiamat. Janji aku tak susah. Yang penting aku tak masuk neraka. Maka dia akan tarik orang itu. Dia akan tarik orang ini. Dia akan tarik orang ini. Kenapa kamu tak solat? Ibu saya tidak pernah mengajar saya. Bapa saya tidak pernah mengajar saya solat. Bukan salah saya. salah ibu bapa saya. Masya Allah. Bapanya setiap hari pergi ke masjid, mudah boleh masuk syurga. Allah panggil bapa dia, "Oi, tuan Haji, kemari kamu. Ini anak kamu." Ya, "Ada kamu ajarin solat?" "Ya, ada." Dengan dengan kamu masuk neraka. Yang ini yang kita takut, tuan-tuan. Sebab di hari kiamat isteri akan dakwa kita, suami akan dakwa kita, jiran-jiran akan dakwa kita, mak bapak akan dakwa kita, anak-anak akan dakwa kita. Tambah saya ni tuan-tuan Saya ni kan penceramah Nanti anak-anak murid saya akan dakwa saya Ustaz Kazim tak ada cakap Ustaz Kazim tak ada tegur saya Saya jumpa dengan Ustaz Kazim Bergambar lagi hari tu dekat Expo Tak ada pun dia tegur saya Ustaz Kazim buat cil lagi Tak paksa-paksa saya kena tuan-tuan Masya Allah Saya sekarang kan Kalau saya ceramah di Singapura saya tak nak lagi sebut saya Saya, saya, saya Tak nak sebut Nanti orang kata riak Kan baru ni saya baca dalam satu Facebook ya, Saya ditawarkan berlakon Udah orang kata saya riak Eh, eh bro Saya cerita Orang offerkan saya berlakon filem. Saya tanya Sebagai apa kalau sebagai penangkap hantu Tak payah Saya cakap Kalau jadi hero Lawan dengan Aaron Aziz Boleh dipertimbangkan Itu yang saya cakap Tetapi di akhirnya Saya sebut Saya menolak tawaran itu Sebab kalau saya berlakon filem Nanti orang-orang tengok saya di panggung wayang Orang masjid tinggalkan masjid Tengok saya Ibu-ibu tinggalkan rumah nengok Ustaz Kazem, opa-opa nenek-nenek tinggalkan Quran pergi nengok panggung wayang. Sudah lama-lama. Biallah kaya berceramah orang datang ke masjid, orang datang ke dewan, orang datang ke stadium, orang datang ke surau, orang datang ke padang untuk mendengar ceramah bukan melihat Ustaz Kazem melakuk panggung wayang. Benda itu akan melarikan orang. Nanti tu imam pun tak bertugas. Mana imam? Tengok tak tazim dekat panggung wayang gitu dia. Patutlah tak ada orang imam semalam Kan jadi masalah Saya bukan Ria Saya cerita target kita Tapi ada orang kata eh, Elah mamak ni riak lah pula Astagfirullahalazim Saya betul kan jadi penceramah Cerita ini pun salah Cerita ini pun salah Nanti tuan-tuan saya kalau tuan-tuan jemput saya ceramah Cerita-cerita apa-apa Saya diam je satu jam setengah dia, Ustaz Alam pun cakap Ustaz, cakap Cakap Nanti riak Bodoh betul lah Siapa yang pilih posting macam itu Apa yang tak boleh dicakap Kalau semua riak Semalam kita berforum di di Woodland Stadium Ustaz Harum kata apa? Saya baru balik daripada haji 6 hari bulan yang lepas. Adakah Ustaz Harum itu riak? Adakah menceritakan yang dia baru balik haji itu pun dikatakan riak? Astagfirullahaladzim. Inilah masalah kita tuan-tuan. Ya? Masalah kita sekarang ni lah. Bila agaknya kita nak berhijrah ke arah yang lebih positif ke arah yang lebih baik jangan jadi mata lalat asyik cari salah orang cubalah jadi mata lebar untuk cari kebaikan orang Lebah dia yang cantik yang wangi, yang elok Jadilah mata lebar jangan jadi mata lalat cari salah, cari kotor, cari air sibuk mencari air orang, air diri sendiri tak nampak tak kena tu tuan-tuan Tuan-tuan yang dirahmati Allah Kemudian, saya sebutkan tadi Kita hidup dalam dunia ini tak lama Habis kuat umur 70-80 tahun kita meninggal Dialah dalam tempoh ini kita menganggap Saat di dalam dunia ini adalah saat yang menyeronokkan Dan saat yang membahagiakan Kita buat yang terbaik dalam dunia Kita buat yang terelok dalam dunia Sebab yang baik ini, yang bahagia ini sekejap sangat sehat itu adalah sekejap sementara sedang sehat ibadat betul-betul muda ini sekejap sementara masih muda ibadat betul-betul lapang ini sangat sekejap pendek masanya lapang ketika masa lapang ibadat betul-betul Kayu ini adalah satu benda yang pendek masanya Sementara masih kaya. Ibadat betul-betul. Hidup juga pendek matanya. Sementara masih hidup. Buat baik betul-betul. Sebelum sampainya mati. Inilah dipanggil saat yang bahagia. Sehat. Muda. Lapang. Kaya. Dan hidup. Lima benda ini dipanggil al-farang. Lima benda ini dipanggil saat yang membahagiakan. Apa dia? Pertamanya ialah Sehat Sebab itu Piramli Dia buat dalam masa-masa manis Menyanyi depan zoo negara Depan pasir di zoo negara, Kuala Lumpur Apa kata dia? Saat yang bahagia Datang sekejap saja Namun dalam hatiku tidak dapat melupa Seandainya kita rindu Sebutlah oh sebut namaku selalu Saat yang bahagia sekejap ya? Sebab itu sementara tengah sehat ni Jom buat kebaikan Berapa banyak yang datang hari ni dah tak sehat Berapa banyak kebaikan dapat dibuat Bapa banyak kebaikan yang dapat dibuat tuan. -tuan. sebab tu kebaikan ini kita buat tengah sehat baca Quran sementara sehat berhari-hari kita boleh baca Quran berjam-jam kita boleh baca Quran sebab kita sehat bila dah sakit mana ada orang baca Quran lagi dah melainkan dia pula kena baca Quran dah nazak duduk di rumah orang masjid yang datang baca yasin ada orang azab kata wasil ya, ah yasin ah wal korak. tak ada lah tuan-tuan kecil ah kecil gitu sebab itu ketika kita ini sedang sihat jom kita solat berapa banyak orang yang sakit pun tidak solat sakit gaul sakit lutut sakit jantung kadang-kadang solat jemaah pun tak boleh pergi Semayang malam tak boleh buat. Sebab sakit. Tapi kita yang sehat. Nah, tengok bola sampai jam 3 pagi mampu. Kita makan malam sampai 2 pagi masih mampu. Berpuasa sampai jam 2 pagi mampu. Kenapa tidak tukar? Kita hijrah Daripada benda yang larat. Kepada benda yang lebih bermanfaat. Ketika kita muda. Sebab itu orang yang berjaya. Yalah, Wallaghtih la'allakum tablibun. Tuan-tuan Orang yang berjaya ialah orang yang meninggalkan benda-benda sia-sia Benda sia-sia itu apa? Saya cakap pada tuan-tuan Saya ni Saya ni tak tempat tengok televisyen Jarang-jarang tengok televisyen Tapi kalau ustaz jarang-jarang tengok televisyen Macam mana ustaz boleh tahu macam-macam? Sebab saya tengok dulu-dulu Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang dulu di lempang sekarang ku disayang itu di Kelantan budak tu dia preksa result preksa dia dapat 5A sebelum 5A tiap, tiap hari kena lempang dua hari lepas dia menyanyi dalam TV dulu di lempang sekarang ku disayang sebab dapat 5A markah penuh tuan-tuan sekarang saya dah tak tengok dah cerita hilutan saya tak tengok sebab saya dah tahu kesudahannya hero mesti menang Kesudahan dia Inspektor Jahat Mesti sampai Buat apa lagi saya tengok Saya pun dah tak menonton cerita Ramli Sebab semua saya pernah tengok Saya tak pernah tonton Saya dah tahu tak Kesudahan dia Kalau Kacim selamat Buta matanya Dirawat oleh Doktor Ismadi Di Singapura Siapa yang bawa Ahmad Nispo Kalaulah si Kacim tengok Samputan orang Singapura Bagus Cik Kasim Hebat tunggu Kamputan orang Singapura Ini Ahmad Nispu sebut Tak apalah Walaupun saya tak nampak Yang pentingnya Mama nampak Itu cakap selamat tentu. Buat apa lagi saya tengok Benda dah tahu Kesudahannya saya dah tahu Tetapi benda yang kita belum tahu Apa benda yang kita belum tahu Benda yang belum tahu ialah nasib diri kita. Ni, nasib diri kita ni. Apa yang kita akan terjadi pada kita? bila Bilakah dan bagaimana saat kematian kita? Apa saat kematian kita, masya-Allah. Saya cerita pada tuan-tuan dalam Facebook saya 5 6 bulan lepas. Saya pergi ceramah nak kereta 3 hari 4 hari balik-balik sakit pinggang saya pun jumpa dengan seorang buta tukang urut buta dia urut saya dia urut-urut saya masa dia urut saya handphone dia berbunyi dalam poket dia buta dia nak bangun dia tekan badan saya aduh saya kata ini terapi kot dia, dia nak angkat nak ambil telepon dalam poket masa dia berdiri tu tuan -tuan, dia buta dia tak belen badan dia jatuh atas saya aduh kenapa abad dia tak maaf jatuh pula masa dia nak bangun dia tekan lagi sekali aduh saya tulis dalam facebook saya Minggu lepas Orang buta ni Dah meninggal dunia Terbayang-bayang dekat di Tuan Tuan Ini benda yang akan kita berlaku pada kita Kita tak tahu Tuan Setiap insan Pasti merasa Saat perpisahan terakhir Dunia yang fana Akan ditinggalkan hanya amalan yang dibawa berbaris sempit seluas bicara soal bicara terus bermula duduk dalam seorang-seorang datang malaikat terus di situ persiapan apa yang kita kenapa sebab itu masih tengah muda masih tengah sihat jom kita buat ibadat Masuk kita tengah watang Tuan-tuan Allah Mimahal penyayang pada kita Kita lapang, kita tak ada anak Kita lapang Buat ibadat Kita kahwin Tak ada anak, lapang masa Buat ibadat Kita tak ada suami Lapang masa, buat ibadat Kita belum kahwin, tak ada isteri Lapang masa, buat ibadat Dah waktu lapang, waktu lapan Anak-anak kita semua dah besar Dah ada rumah, dah ada keluarga Dah ada keluarga sendiri Sekarang kita tinggal berdua saja di rumah kita Dengan suami kita Banyaknya lapang masa, buat baik Cover balik Yang kita tak sempat buat dulu-dulu Jangan menjadi orang yang menjadi Perumut Kenapa Allah jadikan saya tidak ada anak Cuba tengok jiran saya Tak kahwin pun beranak Kenapa saya kawin tak ada anak? Relax brother, brother, relax Bersyukurlah kita berlempawin Kita ada masa banyak dengan Tuhan Pagi-pagi lepas mayang subuh Dah baca surat Tuhan Dah baca surat Tuhan Bismillahirrahmanirrahim Dah baca surat Tuhan Kan seronok dia berkata, as Pagi-pagi dah baca surah Tuad, satu huruf satu pahala. Baca dua muka surah, berapa huruflah bad? Pakai baju, pergi kerja. Oh, maknanya ustaz masa baca Quran tak pakai baju eh? Pakai. Nama dia terleku. Tak faham-faham lah awak ni Takkan nak cerita satu-satu Pagi-pagi dah baca Quran Subhanallah surat Kalaulah kita masa itu ada ma'wah Ada pa'wah dah tak baca Quran Bacanya apa? SMS ma'wah Wakakna Dah bangun Makanya dapat pahala pun Sekarang pagi-pagi Dah tak ada suami, tak ada isteri Baca Quran Pukul sembilan setengah Ambil wuduk semayang duha dan rokaat Allahu akbar Anak tak ada, tuan tak ada, isteri tak ada Semayang duha dan rokaat Habis dua rokaat, dah Baca Quran lagi Kemudian buat kerja rumah Memasak, mengemas, bumbung bocor, tukar Buat kerja rumah Pergi pasar, pergi market, memasak Tengah hari pukul 12.30 tidur. nama dia kailulah Kemudian solat zuhur, Kemudian pergi ke masjid Ada kuliah muslimat Tanpa asal Semayang apa di masjid Balik ke rumah Siap-siap ke rumah Datang pula solat malam Datang pula solat maghrib Dengan kuliah Sebelum tidur Satu rakaat minta Sebelum tidur Dua muka surat Baca Al-Quran Tidur Buka tak bagi bangun Ya Allah minta ampun minta taubat, Ya Allah Apa lagi nak tuan-tuan Datang masa sekarang Buatlah ibadat Apa kamu nak tengok muslim Buat orang nak buat ibadat Orang yang sibuk dah tak ada masa nak belajar. Adik-adik yang baru habis belajar, sebelum dapat pekerjaan, sebelum dapat pekerjaan, mari belajar, mari tuntut ilmu. Sebab nanti bila dah bekerja, dah tak ada masa untuk belajar. Abang-abang di sini sebelum menjadi pemimpin, mari belajar. Sebab nanti bila dah jadi pemimpin, sangat masa yang berkurangan untuk belajar. Abang-abang, akak-akak yang belum kahwin Masa tengah lapang, masa tengah muda ini Mari belajar Nanti bila dah kahwin, sepok sangat Tidak ada masa lagi nak belajar Yang keempat, tuan-tuan Rasulullah kata Sedang kamu kaya Sebelum kamu miskin, buat ibadah Nah, tuan-tuan Saya ni orang muda Saya ni orang muda, tuan-tuan Perasan dah sikit Orang muda macam saya Apa yang saya tak nak Umur saya baru 28 tahun Muda Kalau orang ajak melancung Saya ikut Ustaz Saya ada buat melancung Ke Lombok Ustaz nak ikut tambangnya cuma 200 dolar Cantik Lombok Ustaz Partainya bersih Ikut Sebab apa? Sebab saya muda Saya ada wang saya pergi ke Lombok. Ustaz, baju ni cantik ustaz. Kalau ustaz pakai, kalau panas menjadi sejuk, kalau cuaca sejuk menjadi panas. Wah, baju apa eh? Inilah baju ciptaan terkini. Harganya 500 dolar. Kak. Saya beli tak? Saya beli sebab saya muda. Ustaz, ini kereta sport nama dia Ferrari. Namanya Porsche ustaz. Kalau Ustaz beli yang ini, Ustaz naik Leboraya pergi ke Perlis, Dua jam dah sampai Ustaz. Laju gila tau. Orang gila pun tak laju macam ini Ustaz. Saya ada uang dan saya muda. Saya beli kereta ini. Ustaz ini namanya Black Daryl Ustaz. Canggih gila Ustaz. ke? Masuk dalam tanah pun dapat lain. Dan masuk dalam hutan pun ada servis lagi Ustaz saya orang muda saya nak benda-benda ini tiba-tiba masa saya perlukan wang saya perlukan melancung saya perlukan aksesori saya boleh beribadat saya boleh berwaqaf saya boleh bersedekah alangkah besar pahala saya sekarang umur saya 87 ustaz kita ada pakej pelancongan ke lombok ustaz mahu ikut tambangnya cuma 200 dolar di sana bersih Ustaz cantik, apa saya jawab tak payahlah tak ada dah lombok-lombok sekarang ni saya pun makan bubur lambuk aje dah, dah, lah, dah tak mampu dah nampak tu Ustaz, Ustaz tak nak ke sini. nama dia Porsche Ferrari Ustaz kalau Ustaz pergi Perlis 2 jam dia Ustaz saya tak nak Porsche Sekarang ni pun saya duduk atas wheelchair aje Dapat wheelchair pun cukup lah Nampak, nampak Apa lagi saya nak? Ustaz Ustaz tak nak pakai baju ini Baju ini kalau panas menjadi sejuk Kalau sejuk menjadi panas Tak payah Sekarang saya pakai baju pagoda aje single aje pakai pelekat aje Dah Itu namanya sudah tuan-tuan sudah tua, sudah fakir, sudah miskin pada mesin itu. Tiba-tiba saya -tiba ambil wang, saya bersedekat. Betar pahalanya. Tetapi belum dapat lagi menandingi pahala orang muda yang beribadat. Sebab tu yang datang hari ini anak-anak muda, orang-orang muda, buat ibadat. Buat ibadat. Bersungguh-sungguh. Jadi waktu kita sedang kaya ini, bersedekatlah tuan-tuan dah miskin dalam kubur apa ada tuan-tuan cuba ingat di rumah tuan-tuan baju kurung ada berapa pasang baju jubah ada berapa helai? tudung ada berapa ratus tudung ada tudung awning beli dekat Bandung keras awningnya kalau hujan turun tak kena muka Masya Allah ada tudung Wardina, beli dekat Masjid India di KL. Lapan belinya. Ada batu-batu lagi. Tak cukup batu di sini, ditabah lagi batu di bawah. Di atas namanya Labuci, di bawah namanya Labukulo. Masya-Allah. Ada berapa ratuslah? Masya-Allah. Kain terlekung saja ada berapa? Ada yang beli di Medan, ada yang beli di Kemboja, ada yang beli di Kuala ada sepulitlah sentral kong. Abang-abang cuba -abang ingat? Seluar ada beberapa tangan. Ada seluar Orlando, ada seluar Perlando. Semuanya ada di belakang. Belum masuk seluar dalam. Dua tingkat seluar dalam saja. Macam-macam saiz. Kadang-kadang bertukar suami dengan isteri. Isteri pakai suami, suami pakai isteri punya. Subhanallah. Ingatlah, tuan-tuan. Sekarang-kara mana pun kita... Hanya tiga helai harta Yang membawa kita ke dalam kubur Namanya kain kapan Tiga helai saja. Itulah kain yang akan Bawa kita masuk dalam kubur Tiga helai saja. Yang lain-lain setinggal Mana ada orang Bawa handphone masuk kubur Ada terimam sebut Pada mayat dalam kubur Ben, ini handphone Apa-apa aku kita Mayat mengjawab Yelah dia, dia, dia. Tak ada siapa yang buat handphone Tak ada siapa yang taruh handphone tuan -tuan. Tinggallah kamu tuan. Ini tempat yang kita akan hijrah Jadi tuan-tuan kita perlukan Amalan kita dalam dunia ini Bersungguh-sungguh Supaya nanti dalam kubur Kita lapang Dalam kubur kita, kita cerah Dalam kubur kita kubo peluk kita macam kita menyusukan anak. contohnya cuba tengok mak yang baru bersalin 2 3 hari tak lepak 5 minggu akan menyusukan anak dengan penuh kasih sayang. Tanda di rambut anaknya, sambil di pipi anak ni tayangnya anak mama, sayangnya anak mama. Ya, anak mama tayangnya, anak tu berjawab, "Abik pun sayang mama." Oh, macam bercakap budak Jarang-jarang budak kecil pandai bercakap Macam itulah kalau kita jadi kekasih Allah Kita dalam kubur Kubur penuh kita dengan penuh kasih sayang Jadi tuan-tuan Nak buat benda itu Supaya kubur memeluk kita dengan kasih sayang Malaikat tidak rotan kita Malaikat tidak kukul dan tidak soal kita Amalannya sekarang Sebelum kita hijrah sebab itu saya seronok hari ini peluang untuk kita menjadi cerah di dalam kubur, datang di sini dengan madrasah ini tuan-tuan. Sebab itu saya lancarkan kutipan dana untuk wakaf ma'al hijrah. Yang datang ini seribu orang, kalau tuan-tuan bagi seratus dolar, sudah seratus ribu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada uang bagi 2000 dolar dapat tablet Quran percuma. Hari ini kalau 2000 orang 2000 dolar baginya 1000 orang dah 2 juta dolar selesai masalah madrasah ini tuan-tuan. Di warga yang dirahmati Allah. Saya nak bawa pada tuan-tuan yang ketiga. Yang ketiga tuan-tuan. Tentang hijrah ni iaitu hijrah ini satu pengorbanan kalau kita tidak berkorban tak jadi hijrah tuan kalau kita tidak berkorban takkan jadi hijrah setiap manusia kena korban binatang binatang itu terpaksa berkorban untuk manfaat manusia ikan di dalam lautan kalau ikan tidak sanggup mengorbankan dirinya manusia tak akan saya pergi seramah di Mesir. Ada program di Mesir. Mak, bapak, budak-budak kirim pada saya macam-macam. Untuk anak-anak mereka yang belajar di Mesir. Ada yang kirimkan serunding. Ada yang kirimkan wang, Ada yang kirimkan baju. Ada yang kirimkan ikan bilis. Saya ambil ikan bilis bagi pada anak dia. Ini ibu kamu yang kirim. Terima kasih Ustaz. Cepat-cepat dia simpan dalam beg dia. Kenapa saya tanya? Saya takut kawan saya orang Arab nampak. Kenapa dengan orang Arab? Orang Arab marah saya makan ikan bilis. Sebab dia kata valen. Ikan belum cepat membesar dah kamu makan. Bilalah nak betar ikan bilis tu tuan-tuan. Subhanallah ikan bilis itu diciptakan oleh Allah untuk makanan kita sebab itu dalam dunia ini tuan, tuan mesti ada yang terpaksa berkorban untuk yang di atas, terpaksa berkorban untuk yang di atas manusia ini duduk di seringkat yang paling atas yang lain-lain terpaksa mengorbankan dirinya untuk manusia di antara yang paling awal mengorbankan dirinya untuk kita ialah haiwan haiwan kuda zihnal linasibu ash-shahawat minan nisaa wal banin wal qanatir al muqantarat min az-zahab wal fidda wal khair al wal an'am wal hars Allah Taala sebut dalam Quran zihnal linas dizniatkan manusia Hubu syahwat mina nisa, zina manusia ini suka kepada syahwat daripada perempuan perempuan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu yang pertama. Kalau anak tuan-tuan yang laki-laki bujang, anak teruna umurnya 28 balik bagi tahu sama kita, mak. Saya mau kahwin Bagus Dengan siapa? Dengan kawan saya lemak, mak Yelah laki-laki ke perempuan Mak dengan perempuan mak Alhamdulillah Normal anak mak Sebab ada orang tuan-tuan hari ini kahwin laki-laki dengan laki-laki Itu paranormal namanya tuan-tuan Hantu tu Abnormal tu kalau anak perempuan tuan-tuan datang jumpa mak, saya nak kahwin dengan siapa? Laki-laki perempuan, laki-laki mak, betul. Sebab sekarang ada perempuan yang berkahwin dengan perempuan. Itu namanya tak betul. Baik, sempai yang dirahmati Allah. Baik, saya nak sebut pada perempuan yang pertama. Pengorbanan yang pertama, seorang isteri. Sebab dalam ayat ini, pengorbanan ke orang perempuan. Bapak banyak orang perempuan yang tak paham. Jangan menanggap Siti turun ke dunia. Jangan menganggap Siti yang dihantar ke dunia itu tugasnya tidak bagus. Baik. Contohnya ceramah Tuh, -tuh mati Allah, kalau dia tak semuk korban, contohnya, tak hijrah lah, air dalam botol masuklah gelas ni, tuan-tuan. Tentang. Jangan kita anggap Hawa dan Adam Yang turun ke dunia tadi itu leceh Jangan anggap begitu Allah berikan kepada mereka Tugas yang sangat besar Tugasnya menjadi khalifah di atas muka bumi Tugasnya melahirkan manusia Sebab itu ibu-ibu ini yang melahirkan anak-anak sangat hebat tuan Itu nama dia sejarah. Ada yang kata Siti Hawa tu beranak setiap hari saat itu yang kita ramai-ramai tu Eh lebro, eh, mana boleh manusia beranak setiap hari? Siti Hawa bersalin macam kita lah, melahirkan macam kita, beranak macam kita. dua-dua-dua-dua-dua dua 2 dua, kembar, kembar, kembar, kembar, kembar. Sebab ada orang faham Siti Hawa dia setiap hari berkala Matilah tentu Ingat ya, senang kali ni Siti Hawa turun ke dunia itu Bersama suaminya Nabi Adam Memikus tanggungjawab yang sangat besar Tanggungjawab yang sangat besar Melahirkan manusia Meramalkan manusia Untuk menjadi khalifah Itu pengorbanan jadi ibu-ibu, bapa-bapa yang berkahwin itu berhijrah daripada alam bujang, daripada bujang, daripada teruna, daripada anak darah, berkorban, hijrah, kahwin. Kahwin itu merupakan satu bentuk pengorbanan. Bila kahwin seorang perempuan dengan seorang lelaki-lelaki secara tak langsung dah jadi macam hamba perempuan itu. Dulu-dulu bila dia tidur tak ada siapa kacau. Sekarang atas pejam mata je suami kacau. Paya ah, tak susu. Bangun isteri. Paya ah, angkat telefon. Bunyi telefon. Bangun si Paya. Ah. Sabur je lah. Kalau lah isteri tak sanggup berkorban macam mana tuan-tuan? Kalau lah ibu tak sanggup berkorban macam mana? Inilah hijrah. Tetapi ganjaran daripada hijrah ini tuan-tuan sangat hebat. Orang yang berkahwin semayangnya darjatnya lebih tinggi daripada orang yang belum kahwin. Orang yang berkahwin ini Allah Taala cukupkan belanja pada dia. Wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum ay yakunu fuqara' yughnīhimu min fadlihi. Janji siapa? Janji Allah. Allah berjanji. Kawin, kawin, kawin, kawin Kalau kamu miskin Kalau kamu pakar Kalau kamu susah Aku akan kayakan kamu Siapa yang miskin? Dia takut kawin Apa sebab nak takut kawin? Ustaz Saya gaji kecil Macam mana saya nak tanggung anak orang Gaji saya kecil Ustaz Anak orang itu isteri kamu bukan? Adakah dia makan satu hari satu kawah nasi? Apa-apa ni dah kawin, ada makan satu kawah. Satu periuk besar, tapi masuk ni untuk mak ciklah, mak makan ni ha satu kawah. sekali makan satu lembu tau. Astagfirullahalazim. Ta, isteri kita makan macam orang biasa. Sebijik telur, satu genggam nasi, segelas air. Tengah ekor ikan. Itu makanan orang. Takkan kamu tak sanggup nak biaya? Sudahkan Rasulullah dah kata dah, Nabi Muhammad dah kata dah, Allah Ta'ala jamin. Kamu akan kaya selepas berkahwin. Sekarang cuba tentang tengok Allah bagi kita kaya. Kereta kita ada. Ustaz, saya tak ada kereta, Motor sikal kita ada. Motor pun tak ada Ustaz. Tapi kita ada driver. Kita dah ada driver kita sendiri. Ya, yes, Zuludad. Driver bas. Kita ada driver kita sendiri. Lagi senang, Allah bagi kaya pada kita. Cuma kita sanggup kortang saja. Sebab tu Nabi kata, tuan-tuan, siapa-siapa yang bersalin, siapa-siapa yang melahirkan anak, siapa-siapa yang bela anak, Allah hapuskan dosanya. Dia tanggup berkorban sakit, berkorban tenaga, berkorban dengan derita. Maka dengan sebab itulah berhijrahnya seorang budak lahir ke dunia. Allah ampunkan desa mak dia. Anda kata mak dia mati ketika bersalin. Selepas bersalin. Mak dia dikira sebagai mati syahid. Tuhan letakkan tuan-tuan kemuliaan pada kita. Sebab tu ibu-ibu jangan merungut. Bila anak dah besar, anak derhaka, sabar Bila dah besar, anak mengecewakan kita, sabar Betul, dia boleh merungut untuk dua orang Hanya dua orang dibenarkan merungut Hanya dua orang yang dibenarkan mengungkit Pertama, mak bapak Ibu bapak dibenarkan mengungkit Kepada anak-anak dia bila anak dia menderhaka, bila anak dia melawan, mak boleh ungkit, Bapak boleh ungkit. Aku yang menjaga kamu dari daripada sejari. Mak cakap, aku yang menjaga kamu daripada sejari dalam rahim aku. Sekarang bila kamu dah dewasa, bila kamu dah besar, kamu lawan mak. Apa jenis kamu ni. Mak yang besarkan kamu. ayah yang cari makan untuk kamu. Kena layan kami. Anak dia jawab. Berdosa mak. Mak mengungkit. Astaghfirullahalazim. Dia cakap mak dia berdosa sebab dia mengungkit. Tapi dia tak pernah Yang dia terhaka pada mak dia lagi berdosa. Yang kedua. Yang dibolehkan mengungkit siapa? Guru kepada anak muridnya dibenarkan mengungkit. Saya yang ajak awak. Solat awak itu saya yang ajak. Sekarang awak buat fitnah pada saya. Ustaz, ustaz dah mengungkit jasa saya pada jasa ustaz pada saya. Habis palsu ustaz. Tak ada hadis tuan-tuan. Sebab dia berhak yang lain-lain yang mengungkit. Dua ni saja yang dibenarkan mengungkit. Tuan-tuan, ni pengorbanan kita. Kalau kita tak berkorban untuk ini, untuk anak, siapa nak korban tuan-tuan? Cuba tengok anak kita, cuba tengok baby kita, minum tak pandai lagi, masak tak pandai lagi, makan pun tak pandai lagi, pakai baju pun tak pandai. Mandi pun tak pandai, sabun pun tak pandai, berjalan pun tak boleh. Siapa yang sabar menjaganya? Mak bapak. Mak bapak yang mandikan anak dia. Yang nyusukan anak dia. Mak bapak yang pakaikan bedak pada anak dia. Mak bapak yang basuh berak anak dia. Itu nama dia korban. Setiap hari mak berkorban. Setiap hari bapak berkorban. Anak-anak tadi mula berhijrah. Daripada hanya pandai menangis, sekarang dah pandai senyum. Daripada tidak ada gigi, sekarang sudah tumbuh gigi. Daripada tak boleh berjalan, sekarang sudah boleh berlari daripada tak pandai mandi sekarang dah boleh mandi sendiri hijrah anak itu hijrah anak itu ialah pengorbanan daripada mak dan bapak dia sebab itu tuan-tuan mari kita korban hijrah itu ialah pengorbanan kadang-kadang mak tak makan dia utamakan anak dia makan ibu-ibu tidak perlu merajuk kalau anak-anak curi seluruh ikan sebakun ini meraju, wahai batu, wahai belah. Kau telanlah aku, anak aku makan telur. Aku kempunan telur ikan tembakul. Batu tu pun taat. dibuka, je. Ya. Mak masuk dalam batu belah, batu bertangkuk. Tutup je, ya. geruk-geruk. -geru -geru -geru -geru -geru -geru. Tutup. Datang anaknya, mak... Sampai anak kecil saya tanya saya Ayah, takkan pak setelo pun merajuk <laughs> Itu cerita Batu belah batu ya yeah, Yang berlakunya Siapa tuan-tuan? Neng Yatimah Pelakon Air Mata Mak Neng itu Neng Yatimah Alalah dia masih kecil Bapak nak aku menasihatnya Itu cerita seri mersing tu, Tuan-tuan yang mana faham-faham. Tak faham sudah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Pengorbanan-pengorbanan ini akan terus berlaku dalam hijrah. Nanti kalau saya cerita pada saya. Orang kata saya riak pula. Tak nak ceritalah Kita cerita buat orang lain dia. Susah. Nanti orang panggil saya. Mamat ni riak pula. Letih dia nak edit ceramah saya dalam radio dia. Tak bayar lah. Adakah saya minta ceramah saya disiarkan di dalam radio? Ada Kalau kamu letih nak edit Jangan siarlah Kalau kamu kata teruk sangat nak edit ceramah saya Sebab ada asyik cerita pasal saya Jangan siar Dia ambil rekod you buat dalam tong sampah lah berada Jangan hena orang Apa kamu ingat kamu jadi DJ tu betul sangat eh? menghena, menghena, menghena saya bukan riak kita menceritakan supaya menjadi pengajaran menceritakan supaya menjadi inza dan iktibar bukan riak kalau langsung tak boleh diceritakan, apa benda nak cerita kita cerita, cerita, apa benda nak cerita Masya Allah saya baca Facebooknya you tulis di Singapura saya di Malaysia boleh baca tau Facebook you tau kena hormat orang kalau agak-agak tak nak siarkan dalam stesen radio seramah pagi-pagi saya jangan siarkan kalau agak-agak letih nak edit kalau agak-agak letih nak potong siarkan ustaz lain banyak lagi tuan-tuan di dalam satu benda, nak mencukupkan dunia ini, Dewan ini tidak akan terjadi sendiri, tuan-tuan. Melainkan ada pengorbanan. Daripada tanah biasa, diangkat menjadi Dewan yang sebegini canggih. Yang sebegini besar. Mesti ada pengorbanan. Yang mula-mula akan dikorbankan apa? Tanah. Tanah akan sanggup dikorbankan ambil bedhoe, ambil bulldozer tolak, tolak tanah tak melawan, tanah diam je. ada pernah tanah melawan datang bulldozer tolak Uuu, tanah kata tak payah tak, tak, dia terikut saja dia sanggup dikorbankan kemudian datang pekerja-pekerja sanggup berkorban berapa sim gaji mereka berapa sim upah mereka mereka sanggup Kenapa? Kalau mereka tidak berkorban Takkan jadi benda ini tuan-tuan Sebabalah tadi Bila tuan-tuan beri wakaf Tuan-tuan beri wakaf Tuan-tuan berkorban Kalau tidak ada pengorbanan daripada tuan-tuan Takkan jadi sekolah Pengorbanan daripada guru Pengorbanan daripada asafizah Kalau tidak ada pengorbanan daripada mak bapak Takkan jadi sekolah Pendek kata nak menjadi sesuatu kejayaan Nak menjadi satu benda yang hebat Mesti ada pengorbanan Kalau saya sebagai cikgu sekolah Karena tak nak sebut saya Nasiriyah Kalau Ustaz Abdul Halim sebagai cikgu sekolah Tidak berkorban Tak jadi sekolah dia tentu Kalau Atatizah di sekolah ini tidak berkorban Takkan jadi cikgu anak-anak muridnya yang berjaya Kadang-kadang ustaz-ustaz Ustazah-ustazah Menjaga anak muridnya Lebih daripada menjaga anaknya Ada cikgu-cikgu di sekolah Menjaga sekolahnya Lebih daripada dia menjaga rumahnya Saya, saya lagi Tak nak-tak nak cerita saya Nanti riak Nanti teruk nak edit Kalau tidak ada pengorbanan Macam mana tuan-tuan dan itu jim kita korban dan bila kita berkorban kita akan berhijrah dan Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran surah Ar-Raq Al surah Ar-Raq kalau satu bangsa nak berjaya semua kena hijrah dan Rasulullah Aisyah dalam hijrah kita bagaimana Rasulullah berhijrah daripada Mekah ke Madinah semua hijrah Anak muda berhijrah. Mula-mula Rasulullah hantar Mus'ab bin Umair. Pergi ke Madinah. Ubah orang-orang Madinah. Tolong ajarkan mereka membaca Al-Quran. Umurnya 15 tahun. Mus'ab bin Umair. 15 tahun tuan-tuan. Mus'ab bin Umair anak orang kaya. Tadi saya datang. Orang tegur saya. Saya lagi, asapulah azim, riaknya, riaknya, Ya Allah, riaknya, ya riaknya. Allah riaknya, ampun kalah rasa saya yang riak ni, tuan-tuan. Ada orang tegur saya, Ustaz, wanginya minyak wangi, Ustaz. Saya kata, minyak wangi ni orang hadiahkan. Terima kasihlah pada orang yang hadiahkan. Orang Singapura hadiahkan. Saya pakai saja, orang itu dapat pahala. Adakah itu riak? Saya nak cerita, minyak wangi saya orang bagi terima kasih pada yang bagi pahala dapat dia pria ke? saya nak kaitkan dengan Mus'ab bin Umair Mus'ab bin Umair anak orang saya minyak wanginya orang lain tak boleh pakai sebab harga minyak wanginya terlalu mahal macam saya punya minyak wangi ni semua orang boleh pakai 10 dolar je 20 dolar je tapi yang Mus'ab bin Umayyah dia orang kaya, anak orang kaya. Kalau dia lintas orang kenal. Orang tidak kenal mukanya. Tak tengok muka pun orang dah tahu. Sebab minyak wangi. Itu Mus'ab. Ini bau Mus'ab. Ini bau minyak wangi Mus'ab. Tiba-tiba dihijrah, dia masuk Islam. Anak orang kaya, anak tunggal. Kawaralah Masuk Islam. Yang tidak ada apa-apa. Daripada baju yang mahal. Bertampung, bertampung, bertampung. Sebab masuk Islam. Mbak dia hentikan bantuan. Bapak dia hentikan subsidi. Tak ada lagi untuk kamu. Sebab kamu dah masuk Islam. Mus'ab jadi orang miskin. Mus'ab jadi orang miskin. Sampai mak dia kata, wahai anakku Kembalilah pada agama nenek moyang kita Buat apa masuk Islam, apa ada Tengok, kamu dah miskin Apa jawab Mus'ab? Ibu Kalau saya mati ditakdirkan saya masuk, hidup balik Anda kata saya meninggal, saya hidup balik Anda kata saya meninggal, saya hidup balik Seribu kali saya meninggal, seribu kali saya hidup balik saya tidak akan kembali Pada agama nenek moyang kita ibu Wahai Mus'ab Harta ini untuk kamu Mus'ab Siapa lagi yang nak mewarisinya Kalau kamu Islam kamu tak dapat Harta bapa kamu Mus'ab kata mak Islam lebih maha daripada Seluruh isi bumi ini mak Mus'ab bin Umar masuk Islam Dan Rasulullah hantar dia Ke Madinah Masa umur dia 15 tahun Untuk mengajar orang-orang di Madinah Membaca Al-Quran Mengenal Al-Quran Dua tahun sebelum Rasulullah berhijrah Tuan-tuan Ini perangan anak muda Kalau kita nak ubah Nak ubah nasib kita Kita yang pertama gerakkan dulu anak muda Masalah dia sekarang Anak-anak muda kita di mana di mana kita gerakkan anak-anak muda kita Mak bapak datang dengan ceramah Anaknya masih tidur Mak bapak balik daripada ceramah di masjid Anak-anaknya belum pulang Kemana? Bagaimana kita nak ubah? Bagaimana kita nak hijrah? Kalau anak muda kita, kita tak ubah dahulu Maka Rasulullah nak berhijrah ke Madinah Anak muda yang menjadi galang ganti Nyawa Rasulullah Namanya Ali bin Abi Talib Orang keliling rumah Rasulullah Nak bunuh Rasulullah Nabi kata pada Ali Kamu tidur di atas pembaringan ini Kamu tidur di atas pembaringan aku Nanti disangkanya kamu itu aku Jadi Ali kata baiklah Saya tidur ya Rasulullah Rasulullah keluar daripada rumah, Ali tidur, musuh-musuh mengintai, mengendap, sekodial Nabi Muhammad masih ada dalam rumah. Padahal itu Ali bukan rasul. Selepas hijrah, orang tanya pada Ali, "Kenapa kamu ganti Rasulullah? Kenapa kamu sanggup?" Dia kata, "Kalau Ali yang mati, Islam masih selamat." Tapi kalau Rasulullah yang wafat, bagaimana dengan Islam? Tuan, tuan nampak, anak muda yang meletakkan Islam nombor satu. Ini adalah hijrah yang kita nak buat, kita bidik anak-anak kita tuan-tuan. Anak anak kita tuan, -tuan. anak -tuan, tuan nak jadi doktor, anak -tuan, tuan nak jadi pilot, nak jadi engineer, nak jadi apa, jadilah. Tapi pastikan anak-anak tuan-tuan kuat dengan pegangan agama. Kuat dengan pegangan agama. Pastikan mereka jadi orang yang hebat dalam agama. InsyaAllah tuan-tuan akan berbahagia. Anak-anak tuan akan berbahagia. Anak -anak tuan -tuan akan bahagia. Ini hijrah yang Rasulullah tunjuk. Apa yang Rasulullah buat dalam hijrah? Orang tua. Orang tua yang kuat. Abu Bakar Siddiq Rabi Allahu Anhu. Masa dia berhijrah umurnya hampir 50 tahun. Dia adalah orang yang jaga Rasulullah. Bila Rasulullah di hadapan, dia di belakang. Kadang-kadang dia di hadapan, Rasulullah di belakang. Subhanallah tuan-tuan. Ketika Rasulullah berbaring di atas paha dia, di atas ribanya. Dia digigit binatang tuan-tuan. Digigit binatang, dia tak menjerit, dia tak meraung, dia tak berteriak menitik air matanya menahan sakit air mata tu jatuh atas muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi tuan, tuan kita baru sakit duduk di bawah orang lain ada kerusi kita tak ada kerusi. Aduh baru aduh Baru satu jam setengah. Belum ditinggik kalau jengkir. Nak pertahankan Rasulullah menitik air matanya masya-Allah masya-Allah masya-Allah. Jangan penabik kata le takut, walau takhzan in Allah hama Jangan takut, jangan bimbang Abu Bakar. Allah dengan kita wahai Abu Bakar. Ini yang kita nak contohkan. Jangan anggap orang tua tidak berguna. Jangan jawab orang-orang tua maci-maci, pakcik-pakcik, opa-opa atuk-atuk tidak berguna. Mereka adalah orang yang kaya dengan pengalaman. Mereka orang yang kaya dengan pemikiran. Mereka orang yang lapang hatinya. Mereka yang orang yang luas. Pemandangannya, mereka orang yang tahu keadaan sebenarnya. Kita gembelkan daripada anak anak orang, -orang tua. Cuba tengok perempuan Asma binti Abu Bakar dalam peristiwa Hijrah. Dia yang jaga Rasulullah, dia yang jaga bapak dia Abu Bakar, sanggup berkorban jika hanya tak kauin tali pinggangnya dibungkusnya makanan tuan dibungkusnya makanan pelahalaan hantar makanan pada Rasulullah dan bapaknya Abu Bakar. Kalau nak mati matilah. Jangan bapa apa mati jangan Rasulullah mati. Asma binti Abu Bakar melambangkan perempuan-perempuan yang hebat sebab itu dalam peristiwa hijrah menggambarkan bahawa orang perempuan mempunyai peranan yang sangat besar. Orang muda ada peranan, orang tua ada peranan. Orang perempuan ada peranan. Ya ini yang kadang-kadang kita tidak gembelingkan tuan-tuan. Kita tak berikan kekuatan. Jadi ambil peristiwa hijrah ini, kita bagi penuh balik kekuatan. Jangan bila anggap bila perempuan bila pergi masjid, aa, perempuan tidak ada peranan. Bila pergi tempat ini, perempuan tidak ada peranan. Orang perempuan peranan besar. Sampai Nabi sebut kepada Ashmaq binti Abdullah kali ini. Perempuan yang mempunyai dua tali pinggang. Yang jaga Rasulullah. Yang pertahan Rasulullah. Yang jaga, yang jaga, yang jaga. Yang jaga. Jadi inilah tuan-tuan sebenarnya yang kita nak. Dan inilah yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Kenapa hijrah ini ditakuti oleh musuh-musuh Islam? Kenapa peristiwa hijrah ini orang anggap bida'ah? Orang benci? Sebab... Kalau kita pegang hijrah, umat Islam jadi hebat. Anak muda jadi hebat, orang tua jadi hebat, orang perempuan jadi hebat. Daripada sinilah tuan-tuan. Naiknya sebuah negara namanya Badina. Sebab itu orang tak nak. Malah orang Islam sendiri kata, maal hijrah ni tidak. Dia tak nak tengok orang Islam berjaya. Kalau orang Islam betul-betul menghayati maal hijrah, memang hebat tuan-tuan. Ma'al hijrah mengajar kita Tak ada gaduh-gaduh Ma'al hijrah mengajar kita Tak ada ngata-ngata Tak ada ngumpak-ngumpak Aus dan Khazrat berpuluh-puluh tahun Beratus-ratus tahun bergaduh Nabi kata Aus Jangan gaduh Khazrat jangan gaduh Kita kan bersaudara Aku namakan kamu berdua Sebagai ansar Tidak ada lagi Aus Tidak ada lagi Khazrat kamu adalah bersaudara. Kamu adalah ansar. Aku persaudarakan kamu dengan orang-orang daripada Mekah yang berhijrah. Namanya muhajirin. Muhajirin dipersaudarakan dengan ansar. Ini asaf, tuan-tuan, perpaduan yang wujud ketika hijrah. Sebab itu saya tadi, musuh-musuh Islam tak suka kamu hijrah. Orang-orang yang berkata bida'ah itu tak suka umat Islam kambut bida'ah. Sebab, bila dia faham hijrah, hijrah mengajar kita erti bersatu hati. Hari ini, tuan, -tuan di Singapura, orang-orang Melayu, orang-orang Islam bersatu hati. Saya sejuk tengok, tuan-tuan. Saya seronok tengok. Tak ada gaduh-gaduh. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang Islam di Brunei bersatu hati Tak ada gaduh-gaduh Alhamdulillah syukur Syukur Semalam kita di Woodland Berapa ribu manusia yang datang Tak ada gaduh-gaduh Sampai ada yang pencang Saya tak pentas pun nak pencangkan saya Ada begini je Nasib baik ada kekelak fisherman Selamat saya tu Panas gila Ramai gila orang tapi cubalah tengok nasib umat Islam di negara-negara lain pergi ke sana berperang pergi ke sini dibom pergi sini tunjuk perataan pergi sini dibunuh, ditindas tuan-tuan kekalkan perpaduan ini jangan gaduh-gaduh di tempat saya gaduh-gaduh saya tak seronok tengok umat Islam gaduh-gaduh kalau gaduh-gaduh makan tak apa ini gaduh bertumbuk Jangan ada hasap dengki Madrasah ini mendidik anak bangsa kita Jangan ada hasap dengki Jangan dengki pada benda yang baik Berdosa Saya tak seronok Contohnya kadang-kadang saya pergi ceramah Di tempat-tempat lain Saya cerita saya lagi Riak lagi Assalamualaikum Saya Tengok gambar saya Bener saya besar Dekat simpang jalan Saya berhenti Dekat trafik light Saya tengok gambar saya Cantik Ada tanduk dua Ada parang dua Nak pergi berceramah pun Dia orang lukis tanduk Dengan spray Tuan-tuan Dengan cat Masya Allah Tak senang tuan-tuan Orang antar cuka Nak simbah saya anta surat hantar facebook hantar email susahnya tu, pencerama ni tempat jadi penceramak ni ni bila saya cakap macam ni ustaz ni tak ada-hada -ada nak cerita pasal dia seruk lah saya nak edit kalau cerita macam ni pun tak boleh saya nak cerita apa tu kan saya nak cerita kita kena menghargai orang yang berkorban untuk kita menghargai ibu kita yang berkorban untuk kita dan ada kata malamnya syukuri nas lahu sykurillah siapa yang tidak bersyukur pada manusia maknanya dia tak bersyukur pada Allah taala sesiapa yang tidak berterima kasih pada manusia dia tidak berterima kasih pada Allah taala Banyak kita yang membalas pengorbanan orang jasa orang dengan ucapan terima kasih terima kasih syukran syukran syukran, syukran jazilan balaslah tuan-tuan walaupun kita balas hakikatnya tak terbalas jasa mak kita tak terbalas jasa mak kita kita boleh sampai tahap macam ini sebab pengorbanan mak kita pengorbanan bapa kita sebab tu saya sentiasa ingat sentiasa ingat jasa Ibu misalnya Ibu yang sejati, tersisa yangmu kasih yang suci, pengorbananmu di sanjung tinggi, jasadmu tetap di sanubari. Orang yang mendamaikan kita, Mak, orang yang mententeramkan kita, bapa kita mententeramkan kita. Bapa saya meninggal tahun 73. masa itu saya umur 8, 8 bulan. Bapa saya ni, dia ni penternak lembu, penjual daging lembu, penjual kambing. Lori bawa lembu, naik. Masa dia sedang duduk di hadapan, lembu tadi bergerak-gerak di atas lori. Dia bangun, dia tengok, kakinya tergelincir. Dia jatuh di atas jalan. Pecah kepala dia. Masa itu umur saya 8 bulan. Sejak daripada itu, Mak saya adalah bapa saya. Mak saya adalah mak saya. Ini pengorbanan mak. Sampai mati kita tak boleh balas jasa mak. Bila anak yatim, bukan semua orang suka tu, tuan tuan. Orang tak suka kadang-kadang orang anggap anak yatim ni beban tukar minta sedekah tukar minta sedekah je kerja anak yatim. Tapi mak saya tak minta. Mak saya mengajar orang baca Quran. Mak saya kerjanya buat kuih hantar di kedai, minta tidak. Sebab itu satu hari raya saya pergi berhari raya di rumah orang. Bila sampai tentu dengan kawan-kawan semua saya pakai baju Melayu semua. Orang yang saya pergi rumah itu Orang tu cekap. Ni datang ni nak kutip duit Dia tunjuk muka saya Ni datang ni nak kutip duit ni Saya rasa sedih Masa tu, umur saya 7 tahun 8 tahun Saya pun kostan ke belakang Reverse balik Saya lari balik rumah Saya menangis tuan-tuan Budak 7 tahun 8 tahun cakap Ini datang ni nak kutip duit ni Kata dia macam tu mak saya di dapau Mak saya sedang masukkan kuih Di dalam balang kuih Saya peluk mak saya Saya peluk kaki dia Mak saya tanya adik Kenapa balik Adik tak nak raya rumah orang Orang cakap adik datang aku kucuk duit Mak saya tunduk Bongkokkan badan dia Peluk saya Mak saya cakap adik Raya dengan mak eh, Mak ada kat rumah Kita raya berdua kita rasa seronok, kita rasa selamat tentu. Mak orang yang bagi semangat. Dia peluk saya adik raya dengan mak. Kita raya berdua. Sampai sekarang saya ingat tentang benda itu. Sampai sekarang sebab itu saya tak pergi beraya di rumah orang. Sampai umur saya 17 tahun, 18 tahun. Kerja saya duduk di rumah, duduk di rumah. Waktu hari raya ke hari apa ke, saya teman mak saya. Setadak pergi rumah orang Nanti orang anggap saya nak duit Tahun tujuh Mak saya kahwin bapa adik Adik saya Satu ibu, lain bapa. Kami duduk di selda Daripada jalan selda Nak pergi ke jalan besar Tak ada bas Motor tak ada, tumpang orang Mak saya dukung adik Adik saya nak balik kampung berhari raya tumpang kereta mak saya pesan mak naik kereta dulu nanti kamu tumpang mana-mana orang tumpang je lah mak saya pun tinggal saya bawa bike datang satu motosikal saya kata pak cik tumpang ke jalan besar 25 batu jauh dia duduk dalam felda dalam hutan pak cik tu bawa saya dia tanya kamu anak orang asli ke saya kata, tak, saya anak orang, bukan orang asli. Sampai di jalan betah, mak saya dengan baby-nya, tunggu saya dekat jalan. Mak saya kata, pergi tunggu kat tepi jalan, kalau bas datang, tahan. Umur saya masa itu 10 tahun. Saya pun tahan bas, bas pun berhenti. Bila masuk bas, Masya Allah, penuh bas. Bukan macam tuan, -tuan kalau tengok orang pegang baby, tolong bagi dia sip. Situ tidak. Saya masuk, sepegang besi. Mak saya pegang bedi. Saya pegang besi satu, bawa bed satu. Ramai orang penuh. Tak ada siapa pun yang bagi seat pada mak saya. Tak ada siapa pun yang bangun makcik, duduklah makcik. Tak ada. Masing-masing tengok tingkap di luar. Supaya tak nak tengok mak saya. Adik saya kecil menangis. Mak saya pujuk. Jangan menangis. Lagi pujuk, lagi kuat nak susu akhirnya tuan-tuan mak saya bersila atas lantai bas diselaknya bajunya disusukan anak depan orang ramai dicelah-celah kaki orang ramai masa tu saya tengok sanggup mak tahan malu tak hilang malunya menyusukan masa tu saya menangis si tengok mak saya pun menangis ini jasa mak kita tuan-tuan saya kata pada diri saya aku takkan lawan mak aku aku nak belajar betul-betul aku nak tolong mak aku aku tak nak bagi dia susah sebab dia dah susah bela kita dia nanti bila aku dah dewasa mak dah tua dia mak senang adik-adik yang datang hari ini jangan lawan mak jangan durhaka dengan mak setitik air susu mak yang mengalir dalam badan kita tak dapat kita balas walaupun sejuta dolar sebulan kita bagi kepada dia takkan dapat kita balas jom kita buat baik-baik sempat dengan hijrah ni kita ubah kalau selama ni kita kasar dengan mak kita kita kasar dengan bapa kita kita hijrah jadi anak yang toat anak yang baik jangan jadi anak yang berhaka tuan-tuan sebab banyak anak-anak sekarang zaman modern dia tinggalkan mak dia dia tak peduli mak bapak dia sekarang bapak kita dah berusia bapak kita dah berumur jalan pun dah slow, dah bertongkat kadang-kadang lambat jangan tengking cepatlah bapak Tadang-tadang bapak kita nak pegang gelas pun Ketak-ketak -keta tangan dia Jatuh Pecah gelas kita Bapak ni nak pegang gelas pun tak boleh ke? Dahlah saya dah buatkan kopi Bapak minum je lah Ini dah pecah pula Jangan cakap Apa salahnya kita anak yang suapkan kopi pada mulut bapak? Kalau bapak pernah suap kita kecil-kecil Kenapa kita tak buat? Ambil bapak, tak payah bapak. Saya suap untuk bapak. Saya berkhidmat untuk bapak. Kalau bapak kita sekarang tinggal dengan abang. Abang Long kita. Telefon abang Long, Abang Long dah bela bapak dua bulan. Sekarang giliran saya pula untuk bela ayah. Mana boleh abang Long saja ambil pahala. Saya pun nak pahala. Ini bapak kita. Kita berkhidmat kepada dia sebelum mereka berhidrat. Mereka akan berhijrah Kita akan berhijrah Sebelum kita atau dia berhijrah Jom kita berkedemat Tuan-tuan ambil satu suap bubur Bagi bapak makan Belum tentu lagi Tuan-tuan selesai masalah kita Tak payahlah tengking-tengking Tak payahlah kata-kata Tak payahlah herdik Banyak anak-anak sekarang Tak nak cium bapak Apa salahnya waktu dia tidur waktu bapak tidur kita pergi dekat tilam bapak katil bapak cium pipi bapak cium dahi bapak ayah ayah Aiman sayang pada ayah banyak anak yang buat macam itu saya tak pernah buat sebab saya tak ada bapak tuan-tuan yang ada bapak kenapa tak ambil tangan bapak cium tangan bapak Tangan ini daripada uratnya sasa. Matanya sasa. Sekarang tangan ini dah kurus. Dah tak kuat. Tangan inilah yang cari rezeki untuk kita sekeluarga. Mulianya tangan bapak ini tuan-tuan. Ambil tangan bapak, cium. Maafkan saya, Maafkan Aiman ayah. Berapa banyak anak-anak buat? -anak, dengan orang lain kita minta maaf. Dengan orang lain kita minta maaf. Dengan orang lain kita cakap lembut-lembut Tapi dengan mak ayah kenapa perlu kasar-kasar Di pondok kecil Di pantai ombak Berbuih putih Beralun-alun Di suatu hari berkata jaga adikmu ayahkan pergi jauh ku pandang wajah ayah dahinya ku cium air mata mengalir hatiku pilu wahai adikku sayang jangan menangis ku doakanmu ayah semoga diberkati to tak ambil lagu tu pasang lagu tu cari bab adik tu wahai abangku sayang Kemana ayah, ku sayang ayah, ku cinta ayah. Wah, abang ku sayang. Kemana ayah, ku sayang ayah, ku cinta ayah. Bagi tuan-tuan yang masih ada ayah, yang masih ada ibu Mari kita berkedemat kepada mereka Bagi yang dah tak ada ayah, bagi yang dah tak ada ibu Yang kita ada sekarang ialah doa Doa di sini bukanlah maknanya doa semata-mata Doa di sini maknanya ialah Segala perbuatan baik kita akan sampai pahalanya pada mak bapak Itu maksud doa Akak-akak, abang-abang datang di sini Daripada pagi sampai petang Pahalanya sampai kepada Mak bapak kita Akak-akak, abang-abang yang wakafkan uang untuk sekolah ini, tuan-tuan Pahalanya sampai kepada mak bapak kita Akak-akak yang puasa Yang selayang, yang buat haji Yang buat hamrah ini, tuan-tuan Pahalanya sampai kepada mak bapak Sama ada mak bapak itu masih hidup Atau mak bapak telah Kembali ke rahmatullah al fatihah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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين